Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin U sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi i ajma'in Allahumma al alim lana ila ma'alamtena in nekentel al alimul hakim Allahumma alimna ma'infevna bima'alamtena ozidna ilmani Rabbil Alamin <coughs> Draga moje braće poštovani sestre Naš gospodar Allah subhanahu wa ta'ala je ar-Rahman ar-Rahim onaj koji je svemilostiv onaj koji je milostiv on je al-Vadud onaj koji mnogo voli al-Vahab onaj koji mnogo daruje al-Barr onaj koji je dobročinitelj Allah subhanahu wa ta'ala naš takav gospodar objavio nam je vjeru islam koja je vjera ljubavi vjera samilosti vjera suosjećajnosti vjera međusobnog potpomaganja možeš otvori malo samo pored samo otvori samo otvori malo vrata i muhamedaj neka čuće čuće Ne. Evo probija Sad može za minut Nećemo će. Naša vjera Vjera Islam Je vjera ljubavi Sosjećajnosti Milostivosti Naš gospodar je takav I objavio nam je takvu vjeru I traži od nas da budemo takvi Kao vjernici u Allaha Jalla O'ala, svemilostnog, milostivog, onoga koji mnogo daruje, onoga koji je dobročinitelj, onoga koji je Al-Halim, prelazi preko grešaka svojih robova, nekažnjava ih odma za grijehe koje čini, već ih pušta, ne bili mu se pokajali i povratili. Takav nam je gospodar, takva nam je vjera i takvi bismo trebali biti i mi. Suosjećajni jedni prema drugima, milostivi jedni prema drugima. da se međusobno podpomažemo i slično. I u tom smislu, u tom kontekstu Allah subhanahu wa ta'ala objavio je brojne tekstove, objavio je brojne kur'anske ajete i Allahov poslanik alejhi salatu vesselam izrekao brojne hadise koji nas podstiču na međusobnu ljubav, samilost, susjećajnost i mnogo šta slično. Jedan od tih hadisa Allahov poslanika alejselatu ve selam koji nas podpomažu u spomenu tom postiču da se međusobno volimo, podpomažemo, suosjećamo jedni s drugima, da budemo milostivi jedni prema drugima. Jedan od tih hadisa jeste hadis Buhurire radi Allahu ta'ala koji prenosi i kaže da je Allahov poslanik alejselatu ve selam rekao Hakul muslimi alel muslimi situn. Hakul muslimi alel muslimi situn. Svaki musliman kod svakog drugog muslimana ima šest prava. E ako ne može nemoj plaho da gledaju u tebe ili da osluškuju kad će proradio. Ne. Svaki musliman kod svakog drugog muslimana ima šest prava. Pa kaže Allah uposlanik a.s. na prvom mjestu Iza lakitehu fesellim a.s. Kad ga sretneš da ga odmah poselamiš Odmah ga poselami Vajza de'ake fe'đibhu Kada te pozove sebi U goste i slično Odazove mu se Vajza isten saha Tansahu Kada zatraži savjet Posavjetuj ga وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهُ فَسَمِّدْهُ Kada kihne i zahvali sa Allah subhanahu wa ta'ala ti mu prouči dovu وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ Kad se razboli obiđi ga وَإِذَا مَا تَفَتْبَعْهُ I kada umre kada umre isprati kada umre isprati dakle ovih šest prava Ima sve jedan musliman kod nas Sve jedan musliman Kod drugog muslimana Ima ovih šest prava Odnosno svi mi dužni smo jedni prema drugima Ovih šest stvari Ovaj hadis kao što ste čuli Prenos je Buhurera radijallahu teala Plemniti ashab Allahovog poslanika Aleyhi salatu ve salam Kome je bilo ime Abdullah ibn Sahr Primio je islam Vrlo kasno, sedme godine po hijri, da, dakle 20 godina po poslanstvu muhameda sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, tri ili četiri godine prije smrti Allahov poslanika alaihi wa salatu sam. Dakle, vrlo, vrlo kasno, sedme godine po hijri u godini Hajbera, kada je bila bitka na Hajberu i nakon toga neprestano se družio sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, bio je nerazdvojivo njega. Zbog toga Ebu Hureyre radijallahu ta'ala najviše i prenosi hadisa Allahovog poslanika aleyhi salatu usalam. Nijedan ashab ne prenosi toliko hadisa koliko prenosi Ebu Hureyre radijallahu ta'ala. Pa se spomenio u knjigama hadisa da Ebu Hureyre radijallahu ta'ala prenosi 5374 hadisa od Allahovog poslanika aleyhi salatu usalam. Nijedan drugi ashab ne pamti toliko koliko je pamtio Ebu Hureyre radijallahu ta'ala hadisa. Abdullah ibn Amer radiyallahu anhuma kao jedan od ashaba koji je najdosljednije slijedio sunnet Allahoov kosamita alihi salat sob ne približno ne prenosi hadisa ne približno da dakle, kod još nešto 2300 koliko mi se čini dok Abu Hurere 5374 hadisa i to moj posvjedoču Abdullah ibn Omer radiyallahu anh Rekavši, ti si se neprestano družio sa Allahovim poslanikom, alihi salatu oslam, dok mi bili na pijaci, kupovali i prodavali, ti si bio uz Allahovog poslanika, alihi salatu oslam, zato najviše i prenosiš hadisa od njega. I kaže imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala, da je od Ebu Huraire osamstotina ljudi, osamstotina ljudi slušalo hadisa, dakle imao je osamstotina učenika. Nešto se prenosi iz njegova života. Pa se spominje da se često je Horeyre radija Allahu talem Da se često ukjecao Allahu subhanahu tala Od lice mjerstva, od nifaka Pa oni koji bi ga čuli govorili, bo, govorili bi mu Zar ti, ashab Allahovog poslanika Alihi salatu sam ti Da se utječeš od lice mjerstva, Pa bi govorio Teško li se vama sve dok je šeitan živ Čovjek ne smije da bude siguran za sebe Sve dok je šeitan živ Čovjek ne smije da bude siguran za sebe Spominje se Da je njegova bila praksa svaki dan, kaže da kaže dvanaest hiljada puta, subhanallah, Ebu Hurere, radijallahu talan, svaki dan bi zikrio Allaha subhanahu wa ta'ala i spomenuo dvanaest hiljada puta o tesbihu, subhanallah, subhanallah, dvanaest hiljada puta. Bio je qadija u Medini, bio je muftija Medine i klanjao je našoj majci majici vjednika, Ajše radijallahu talanha, janazu, i nakon je za kratko vrijeme preselio preselio je 59. godine po hijđari, umro je 59. godine po hijđari i ukopan je u Beqij dakle ovu Hureyre radijallahu talom prenusi ovaj hadis u kojem Allah u poslanika a.s. spominje šest obaveza svakog muslimana prema svakom, prema svakom drugom muslimanu i ovaj hadis je vjerodostan zabilježio ga ima muslim u svome sahihu u knjizi o salamu u poglavlju Pravo muslimana kod drugoga jeste da mu uzvrati na selam. Pravo muslimana kod drugoga jeste da mu uzvrati na selam i na sličan način ovaj hadis je zabilježimo u Buhari s tim što je spomenuo samo pet prava. Bez bez savjetovanja, bez savjetovanja. dakle također u svome sahihu u knjezi o jeli, dženazi, u poglavlju o obaveznosti sleđenja dženazi. Dakle, ovaj hadis je vjerodostan. Vidite, dakle, Allaho poslani kalihi salatu sam spomenuo i ovih šest obaveza obavezao nas sa ovim stvarima prema svakom drugom muslimanu i kada pogledamo u svejedno spomenuto u ovom hadisu vidjet ćemo da svejedno postiče izgradnju, jačanje učušćivanje ljubavi među muslimanima svejedno selam odmah, na početku kaže Allaho poslanika alihi salacom id alakitahu feselim alihi čim ga sretneš, kada ga sretneš odmah ga poselam odmah ga, poselam, došlo je fe, fe, selim aleyhi, je došlo, eh? kada ga sretneš, izbričaj se, spomeni nešto drugo, pa ga onda poselami, ne, rekao je fe, fe, selim aleyhi, odmah ga poselami, i za sigurno, kada musliman sretne muslimana, pa mu ne zove selami, kaže, assalamu alaikum, a on mu uzvrati, kaže, wa alaikumussalam, ili u potpunoj, jeli verziji formi, assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh, i on mu uzvrati, wa alaikumussalam, wa rahmatullahi wa barakatuh Zasigurno da će to podstaknuti i ojačati ljubav među njima. Jer selam, šta je značenje selama? Kada nazivamo selam jedan drugome, jesmo svjesni? Šta mu poručujemo? Selam, es selamu alaikum, selam je spas od svega. Pa kada ti nazovem selam, kada mi nazoveš selam ili uzvratiš na moj selam, jedan drugome želimo spas od svega. Od svake bolesti, od svake nedaće, od svakog zla. I na dunjalku i na ahiretu, od džahnama, na ahiretu. Pa kada kažemo As-salamu alikum, ja ti želim spas, molim Allaha subhanahu wa ta'la da spasi od svakog zla. Pa ako kažemo još wa rahmetullahi wa barakatuh i molim Allaha da ti ukaže svoju milost i, rahme, i svoj bereket. A sa Allahom milošću i sa Allahom bereketom se postiže svako dobro. Dakle kada nazivamo selam muslimanu, želimo mu spas od svakog zla i želimo mu da postigne svako dobro. I kako da se njegova ljubav ne poveća prema tebi, Ako je svjestan ovoga selama Kada mu želiš spas od svakog zla I postizanje svakog dobra Zato zasigurno nazivanje selama Srčano, iskreno i srca Put je do jačanja ljubavi među muslimanima I prejasno je to spomenuo je Allaho poslanika alaihi Samo drugom hadisu kod imama muslima Kada je rekao La te dukunu nel djennete hatta tu'minu Wa la tu'minu hatta te habu. Ala adlukum ala shay'in iza fa'altum mutahababtum nece te ući u džennet sve dok ne budete vjerovali nece te ući u džennet sve dok ne budete vjerovali u džennet ne ulazi osim vjernička duša nevjernici nema im mjesta u džennetu nece te ući u džennet sve dok ne budete vjerovali a nećete vjerovati su dok se ne budete voljeli hoćete li da vam ukažem na djelo koje ukoliko ga budete činili zavoljicete se afshu salame bejnekom afshu salame bainakum shir salame jusubum Nazivajte selam jedan drugome. Stoga muslimani kada sretnu jedni druge ne bi trebali koristiti neke druge pozdrave. Ne bi trebali šerijatski pozdrav selam mijenjati za nešto drugo. Imaju drugi pozdrav u kojima nema ništa loše gledajući na značenje. Ali to može da dođe tek nakon selama. Sabahedula, aksemhedula, marhaba i slično. Nema smetnje u tome. Lijepo značenje, ali tek nakon selama. Imam nevoj, rahimahullahu teala, kaže, ukoliko neko otpočne susret ili razgovor sa nekim drugim pozdravom, mimo šerijetskog pozdrava ne trebamo odgovarati. Jer mijenja, dakle, ono što je propisano za nešto što nije propisano. I mi bismo trebali nazivati selam, učiti ovakvu dovu spas od svakog zla i postizanje svakog dobra svakog muslimana, došlo je haku el muslim, ala el muslim, pravo svakog muslimana, kod Svakog muslimana Ne dakle samo da nazivamo selam Ono muslimanu koga znamo Ko nam je prijatelj Samo njima Iz poznanstva Pa zbog toga nazivamo selam Ne već svaku muslimanu Znamo čovjek je musliman Muslimani žive pretežno Jel je li ovdje nazivamo selam svima Nekako je nažalost Dakle praksa Čak kod onih koji pozivaju Da su Jedini, ispravni, pravi, za kojima se treba polesti, nazivaju selam kome oni hoće. Nazivaju selam koje je iz njihovog džemata, koje iz njihovog meščida, koje je njihovog razmišljanja i slično. Selam se naziva svima, svim muslimanima. Jer je došlo u hadisu kod Bukhari kod muslima, da je upitan Allahov poslanik, alaihi salatu sam, o najboljoj osobini u islamu. Eju li islam, kajru? Hadis mu tefakon, alaihi. Vrhuna će dostojnosti. A juri islami khair koji je to islam najbolji ili koja osobina u islamu je najbolja koji je to muslima najbolji pa je rekao tut imu taam wa tuqri usalam ala man arafta ta'rif da hraniš gladne i da nazivaš selam i onome koga znaš i onome koga ne znaš i onome koga znaš i onome koga ne znaš a ne takole kako je kod nas praksa nazivamo selam samo onome koga znamo ko nam se sviđa koje je isto od stava stavaka oni. Ne. Naprotiv nalazimo u hadisima Allahov poslanika alejselatu sam da je od predznaka sudnjeg dana nazivanje salama samo osobama koje se poznaju. Kako je došlo kod imama Ahmeda hadis Ibn Mesuda radijallahu ta'ala da rekao Allahov poslanik alejselatu sam inna min ashrati sa' an yusallimu ar-rajulu 'ala ar-rajuli la yusallimu 'alayhi illa lil ma'rifa. Da sudnjeg dana čovjek nazove selam drugom čovjeku nećemo nazvati osim zbog toga što se poznaju. Ne naziva mu selam osim zbog toga što se poznaju. Iako je ova hadis malo slab, dakle u lansprije oslavca ima čovjek jel, koji je slab, ali dakle drugi hadis također kod imama Ahmeda pojačava ga u tom hadisu također je bilo da svuda stoji i je rekao Allahu poslanika alihi salatu sam inne bejine jede isa teslimul haasa da isto pred sudnji dan nastupiće će posebnih dakle Selam treba nazivati svima. I bolji onaj koji prvi nazove selam. Zato je došlo u hadisu, tada ga sretneš odmah po selami. Ne čekaj. Ko čeka? Musliman. Ali opet polahko, dakle ta osobina, pogrdna osobina prolazi do njegova srca. Oholi se. Čeka da se njemu naziva selam. Oholnik je taj koji čeka da mu se naziva selam. Ne smiješ da se oholiš ja sam bolji, ja sam ugledniji, ne trebaju nazijati selam. Ne, naprotiv, zato je došlo u hadisu kod Bukhari i kod muslima i bolji od njih dvojce jeste onaj koji prvi nazove selam. Došlo je kod obuda termizije imama Ahmeda i neo je rekao da je hadis dobar da je rekao Allahov poslanika aleyhi salatu sam inna ule nasi billahi subhanahu wa ta'ala alladi jebdohum bi selam. Allahu subhanahu wa ta'ala je preči na njegovu ljubav. Bolji je kod Allaha onaj koji prvi nazove selam. Onaj koji prvi sa odpoč Dakle, trebamo nazivati selam svima i trebamo nastojati da prvi nazivamo selam. U hadisu je došlo opfeselim, odmah odmahmu nazovi selam. Došlo je u naredbi, došlo je u imperativu. Pa su stoga islamski učenjaci razišli da li je obaveza nazvati selam ili je sunnet. Pa pojedini učenjaci Hambelijske pravne škole Hambelije stava su da je obaveza nazvati selam. Dok većina drugih islamskih učenjaka Većina drugih islamskih učenjaka Dakle, čak Ibn Abdelbar spomnije Iđma, islamskih učenjaka Jeste da je sunnet nazvati salam Ali brać, sestre ne čuju. Kad se kaže nešto da je sunnet Nemojmo to shvatiti Da to učinio, ne učinio Sve jedno, ne Nama muslimanima treba da bude najvitnije Da se utvrdi da je to sunnet Da je to sunnet Da nije novotarija A je li obaveza, stroga Ili ne, eli samo preporučeno lijepo to nas ne treba da interesuje. Bitno je da se utvrdi da je nešto sunne da je to činio Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, da nije novotarija, da ne činimo nešto što nije činio Allahov poslanik, alejhi salatu wassalam, pa od sebe uvodimo, uvodimo novine u vjeri. Ne? Ve dakle, zato treba da nam bude najbitnije da je to potvrđeno da je činio Allahov poslanik, alejhi salatu wassalam. A jel yo bavazelna to nas ne interesuje? Zato dakle, ako se i kaže, ako većina islamski učenjaka kaže da je sunnet nazvati selam, onda trebamo žuriti da nazivamo selam. Ali kažu, obaveza je na selam. Obaveza je uzvratiti na selam. Zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'la u Surijan Nisa, 86. ajed, u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'la, وَاِذَا فَيِّتُمْ بِتَحَيَّتِمْ فَحَيُّوا minha مِنْهَا اُرُدُّهَ Kada budete pozdravljeni nekim pozdravom, Vi ljepšim pozdravom od odpozdravite ili uzvratite istomjeru. Kada budete pozdravljani nekim pozdravom, vi ljepšim pozdravom od odpozdravite ili uzvratite isto Dakle, iz Ibn Kesiru komentaru ovoga 86. ajta Sure Nisa kaže Ez zijadetu mendube voljmu mazeletu mafruda. Da nazoveš više, da odpozdraviš na ljepši način je preporučeno lijepo, ali da uzvratiš istom mjerom je obaveza. Da uzvratiš istom mjerom je obaveza. Pa, kada ti neko nazove selam i kaže Assalamu alejkum obaveza je da mu kažeš Wa alaikum u selam. Ako hoćeš, lijepo je preporučeno da kažeš Wa alaikum u selam, Wa rahmatullahi wa barakatuh. Ali ako vam čovjek kaže Assalamu alaikum, Wa rahmatullahi wa barakatuh, isto mjerom treba uzvratiti. Na muževu alaikum onako kako ti nazove, u najimanju ruku moraš uzvratiti na isti način. I mnogi drugi hadisi govore o vrijednosti selama. Pa je čudno stanje ljudi koji sjede, mladića i djevojaka koji sjede i uče vjeru kad šali u jednim drugima poruke sestra, sestrama, braća, braći, es, us, i tako. Ha? Je to selama? S, V, S Možemo im tečko napisati Esselamu, šta znači Essel? Šta mi želiš? Esselci tamo neki ha? Gdje Esselamu, Alikum, da mi želiš spas I da ja tebi kažem Alikum, Selam, da ti želim spas Skraćujemo što god je Moguće više vjera dođe, dođe Dakle Selam se može nazvati Na više načina Selam السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام صمنا لازيم او كذيفانو ابراهيم عليه الصلاه والسلام كذا سمدوس الملكي ركز سلام ينظراتي والسلام السلام عليكم وعلى اي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يلا نمازيمو سوتو او حديثي الله و رسوله عليه الصلاه والسلام Dakle ovdje kao što reče hađija došlo je u hadisu Ida latitehu fe sellim Kada ga sretneš odmah ga po selami Možda bi neko shvatio, zaključio Samo kada se susretnemo trebamo nazvati selam jedan drugome Dok kada se razvilozimo nema u ovom hadisu nije spomenuto Tačno, u ovom hadisu nije spomenuto Međutim i hadisi kao i kuranski ajti nadopunjuju jedni druge kao što Kur'anski ajati nadopunjuju jedni druge i isto tako i hadise nadopunjuju jedni drugije. Pa je došao također u hadisu kod Abu Dauda, Tirmizije, Nesai i Imam Ahmeda i Šeikh Albani rekao da je hadis dobar, da je rekao Allahov poslanik, alejselatu s.a.v. iza eta ahadukum ila majlis falyusallim. Kada jedan od vas dođe na skup neka nazove da erode ennjekom feljusellim i kada hoće da ide sa togksijela sa tog skupane ka razzoje selam veejsetil ula bi je Haqamin l ahir. jer prvi selam ništa nije prečuje drugoga. Prrvi selam, kada dolaziš, na nazoveš ništa nije prečiju odg selama kada odlaziš. Dakle selam se naziva i prilikom susreta i pri prikom rastanka odlaska. Dakle, jedno od prava muslimana kod nas jeste kada ga sretnimo, da ga sredtnemu da ga poseamiimo. Zatim, Dalje kaže Allaho poslanik alihi salatu sam, ida deake fe džibhu, ida deake fe džibhu, kada te pozove sebi odazovi mu se. I zasigurno, je li tako, ukoliko te, brat mu imam, pozove sebi, drago mu je da dođeš mu u kuću, da ga počastiš svojim društvom, da ga počastiš svojom blizinom, pogotovo ako imaš znanje, ima životno iskustvo sljedeće pravo vezano za ovom da ga posavjetuješ, da mu odeš u kuću drago je, i ti mu se odazoveš na njegov poziv, to će zasigurno učvrstiti ljubav među vama a dakle je ovo drugo pravo put je način do izgradnja uču, i učušenja ljubavi među muslimanima rekao je Allaho poslanika alihisalacom u ovom hadisu općenito kada te pozove musliman sebi da mu se odazoveš da li je obaveza otići na svaki poziv I na svako mjesto, kada te brat musliman pozove sebi, bez obzira na što te pozvao da mu odješ. Prije svega islamski učenjaci spominju pitanje velime, svadbene gozbe. Kada se musliman, brat musliman ženi ili ženi svoga sina i pozovete pozovete sebi, obaveza ti je odazvati se. Obaveza ti je se odazvati. Tu će kasnije uvjeti ako Oni postoje, tada ti nije obaveza se odazvati. Ali, budeš li pozvan na svatbenu gozbu, nema nikakve prepreke, nema nikakvog razloga da se ne odazoveš, obavezati se odazvati. Zbog hadisa Abdullaha ibn radi radijallahu anhum, kod Bukhari i kod muslima, da je rekao Allahu, poslanika, kada neko od vas bude pozvan na svatbu, veli na svatbenu gozbu, fel jetiha, neka ode, naredio, fel jetiha, neka ide, naredio Allahu, poslanika, alihi sallam, odisu kod imama muslima, doš Da rekao Allahu poslanik Alihi Salacom, kada neko od vas bude pozvan, neka se odazove. Ukoliko se ne odazove, iskazao je neposlušnost prema Allahu, Allahu i njegovom poslaniku. Pa dakle iz ovih hadisa se zaključuje da je obaveza odazvati se. Prije svega na svadbu, na svadbenu gozbu, a zatim da skratim, da mnogo ne idem u širinu. E, možete pratit, možda također. Dakle, ispravno mišljenje. Allah najbilje zna ispravno mišljenje da je obaveza se odazvati na bilo šta da nas pozove muslima. Ne samo na svadbu. Ne samo na svadbu. Da te pozove na iftar, da te pozove na tiku, da te pozove sebi onako na večeru i slično. Da te pozove sebi u kuću, čovjek ušao u kuću pa drago mu je da uđeš ili slično. Obaveza se odazvati. Jeste, većina islamskih učenjaka kaže da je Sunnet da je preporučeno lijepo se odazvati, međutim za taj stav da razdvajaju svadbu od drugog poziva nemaju dokaza. Nemaju dokaza. Na drugoj strani učenjaci koji kažu da je obaveza se odazvati na svaki poziv, dokaze im je spomenuti hadis kod imama muslima. Kada neko od vas bude pozvan, neka se odazove, ukoliko se ne odazove, neposlušanje prema Allahu i njegovom poslaniku. Hadis jasanji. A ne zaslužuje čovjek grijeh, osim ako ostavi nešto što je obaveza. Ako prekručiš sunnet, ostaviš sunet, učiniš nešto što je pokuđeno, što je presredno, zato ne zaslužuješ grijeh kod Allaha, koliko tome ne ustrajavaš. Doći koliko ostaviš ono što ti je obaveza, tada zaslužuješ grijeh i Šej Albani, Šej Abdulaziz ibn Abdullah bin Baz rahimehullah ta'ala kaže da nemaju da nemaju dokaza oni koji razvajaju svađbu od drugog poziva. Međutim dakle ukoliko bude postojalo ovo sljedeće, čovjeku nije obaveza da se odazove. Ukoliko te pozove musliman sebi, musliman, došlo je na početku pravo svakog muslimana kod svakog drugog muslimana. Ukoliko te pozove musliman sebi, kući, obavezati se odazvati. Ako te pozove nemusliman, niti se obavezati odazvati. Komšija ti nemusliman, živi, kao što i u vrijeme Allahov poslanika, ali ih sa uzambilo, komšija koji su bili židovi. Pozovete sebi. Nije ti obaveza da se odazoveš. Lijepo je da odeš, pogotovo ako imaš vjeru, imaš znanje, odeš da ga savjetuješ. Lijepo je, ali obaveza ne. Zatim, ukoliko te pozove musliman, a čovjek je dobre vjere. Musliman je dobre vjere, želi i hajir, ne suprostavlja sa Allahove vjeri. Uglavnom nije dakle osoba koju treba odbacivati. Nije osoba koju treba ignorisati. Zatim, da te pozove poimenice. Da te pozove poimenično da kaže ajde, da kaže ne znamo jeli, Husejne slično da ti kaže ti mi po, pojmenice te spomene dođe a ne ovako jeli ko Hađija, Hađija rekao vraćio doista u subotu na Roštilj dakle nije svima nama obaveza da dođe da je rekao tri, ti, ti, ti, ti one koje spomenu pojmenu njima je obaveza da se odazovu, do doćim dakle onako općenito nije obaveza ko se odazove, odazove kone odazove nema griha zatim da na mjestu Na koje se poziva musliman ne bude grijeha. Da na mjestu na koje se pozivaš ne bude alkohola, ne bude pjesme, zabranjene, ne bude muzike, ne bude slika, ne bude kipova. I čak ukoliko budeš pozvan od strane rodbine, ali na takvo mjesto i ne odeš jer ne možeš otići, Jer je Allaho poslanika alihi salata rekao ko vjeruje Allaha i sudnji dan ne smije da sjedi za trpezom gdje se servira alkohol, gdje se toči alkohol, ko vjeruje Allaha i sudnji dan nije mala stvar, neće se smatrati kidanjem rodbinskih veza. Svakako na lip način treba se pojasniti, možda ljudi koji te pozivaju nisu toliko praktičari vjere, ne znaju ili iz ovih lonih razloga koriste, konzumiraju, Dakle, ti ne smiješ se odasvati, ali na lijep način pojasni i neće se smatrati kidanjem rodinskih veza. Jeli? Međutim, ukoliko si osoba od ugleda, ukoliko si osoba od uticaja, kod dotičnih koji te pozivaju i kod tebe praovladava mišljenje da ćeš svojom pojavom uticati na sklonjanje svih tih harama, dakle da se ti pojaviš, I oni će spomti alkohol, spomti je li muziku i ostalo, ta ti je još veća obaveza da se odazoveš. Ta ti je još veća obaveza da ideš. Toliko kaže Šejh Muhammedu sallallahu alejhi ta. Da ti je još veća obaveza da se odazoveš, da se odazoveš svakako na pozivi i da svojom pojavom utičeš u utičeš na slonjanje tog munke razla. I peti uvjet, dakle da si zdrav, a nisi bolestan, da nisi na putovanju. Dakle, da se možeš odazvati. Da te zove musliman, da nije osoba koju treba izbjegavati, ignorisati, zatim da te pozove poimenice, da na tom mjesto nema jeli, munkera, nema zla i da jeli, nemaš nikakvog razloga zbog kojeg se ne bi trebao odazvati, dakle, bolest, putovanje i sl. Nakon toga došlo je u hadisu kada zatraži savjet da ga posavjetuješ. Kada od tebe zatraži savjet da ga posavjetuješ i zasigurno čovjek musliman u problemu dođe ti brat musliman u problema se nalazi, ne zna šta će, jeli, pa ga ti posavjetuješ i Allah dadne da tvojim savjetom njegovo se stanje popravi da izađe iz belaja, sigurno da će to opet uticati na jačanje ljubavi među vama. Savoljećete insan više, čovjek ima ogromne probleme, vrti se u krug, danima, noćima. I ti ga posavjetuješ, brige spadnu s njega. Zasigurno da ste zavoljeti više. Dakle, i ovo je savjet, dakle, savjetovanje, zasigurno jedan od puteva jačanja ljubavi među muslimanim. Međutim, ako si od savjeta, ako si čovjek od savjeta, ako si sposoban da posavjetiš, nekada šutnja bolje posavjeti, nekada je šutnja bolji savjeti. Neko zatraži od tebe savjeta, ti ne znaš da ga posavjetuješ, nisi čovjek od savjeta, pa ga posavjetuješ, odvedeš ga do veće i belaja. Odvedeš ga o veće probleme, ne. I on isto tako ne bi trebao svakoga da pita. Trebao bi da zna koga treba pitati, od koga treba trašiti savjet. Dakle, zatraži od tebe savjet i ti si sposoban da mu daneš savjet obaveza ti je da ga posavjetuješ. Ukoliko ne zatraži od tebe savjet, ali ti vidiš da je čovjek u problemima, također, Obaveza ti je da ga posavjetiš. Možda je čovjeka stid da traži savjet. Stid ga, Ali ti vidiš, sprema mu se, ne znam, ogromno zlo. Ili da prolazi velika korist, obaveza ti je da ga posavjetuješ. Obaveza. Budeš li upitan za savjet? Ili vidiš čovjeka da je potreban savjeta? Pa hoćeš da ga posavjetuješ, moraš voti računa o sljedećih sedam uvjeta savjetovanja. Ne možeš se savjetovati svakako moraju se voditi i mora se voditi računa u sljedeći sedam uvjeta. Prije svega da je tvoj savjet iskren. Da mu želiš doista dobro. Da ga, dakle, savjet još kako bi on postigao dobro, sačuvao se zla. Ne radi nekakvog dunjanočkog šićara. Da bi postigao kod njega. Dobio od njega, ne. Dakle, želja ti je da popraviš njegovostanje, ne znam, porodici i slično. Zatim drugo Savjetuješ čovjeka Ti prvi ono čemu savjetuješ njega treba da to praktikuješ Ono čemu druge savjetuješ Čemu druge pozivaš Ti prvi treba da to radiš Poznati su dobro Među prvima ajeti sure saf Drugi i treći ajeti sure saf U kojem kaže Allah subhanahu wa ta'la Ja juha ladina amenu Lime takulune ma la tefalun Kebure maktena inda Allahian takulu ma la tefalun O vjernici, zašto jedno govorite, a potpuno drugo radite? Kako je Allahu prezreno, mrsko, kada vaša djela ne prate vaše riječi? Dakle, ono što čemu savjetuješ druge, čemu pozivaš druge, ti prvi treba da to radiš. Zatim, treći uvjet, da ljude savjetuješ blagim riječima. Da ljude savjetuješ blagim riječima, lijepim riječima. Da prilikom savjeta biraš riječi. Ne samo da ga skineš sa svoga vrata. Da skineš svoju obavezu. Ne, ne. To nije cilj. Niti poziva u Allahu vjeru, niti savjetovanja. Kako se sutra takav na sudnjem danu ne bi tebi okačio ovrat. Nije to cilj savjeta, niti poziva u Allahu vjeru. Cilj savjeta jeste da se popravi stanje tega. Da se popravi stanje dotičnog. Cilj poziva u Allahu vjeru jeste da se ljudi odazovu da su poslanici samo svojim pozivom namjeravali to da skinu sase dogovezu, samo bi jedan dan pozivali ili vrlo malo dana zatim bi ostale dane svoga života uživali, ne? noćno su ljude pozivali i birali metode sve metode i danju, i noću, i tajno, i javno i riječima, i dijelima pozivali su zato je dakle cilj da se dotični popravi da se njegovo stanje popravi i uglavnom, uglavnom to se postiže blagim riječima, lijepim ponašanjem lijepim obhođenom lijepim karakterom grubim riječima, prostim riječima odbijanjem od sebe neće se popraviti stanje dotičnog vama je dobro poznato i često sam ovdje i drugi često spominjao u suri Taha Allah subhanu wa tala spominje slanje Musa i Haruna dva Allahova vjerovjesnika poslanika spominje njihovo slanje Faraonu Faraon nije bilo čovjeka kakav je bio Faraon i Allah najbolje zna ga biti do kijameta Faraon nije uopće vjerovao u Allaha ni kao gospodara da Allah taj koji stvara u smrći oživljava nije vjerovao u njega pa bi govorio ja sam vaš gospodar najveći govorio je narod nije vjerovao u Allaha ni kao gospodara a kamo li da mu čini i balit ali opet Allah subhanu wa tala šalje Musa i Haruna Faraonu pa kaže i vi mu govorite lijepe riječi vi mu govorite blage riječi ne bili se on popravio ne bili li se on povratio Da 83 ovo je 44. sura Al-Baqara ako neko želi da zapiše. O 83. majtu sure Al-Baqara. Allah subhanahu wa taala kaže poduži ajet. Kaže pred kraj ajeta "wa qulu lin husna", i svim ljudima govorite lijepe riječi, svim ljudima. Svim ljudima, sviđalo se tebi ili ne. Ima li većeg nevjernika od faraona? Nema. Ali i nevjednicima, kada se pozivaju, treba govoriti lijepim riječima. Treba govoriti blagim riječima. I zasigurno blagim riječima se postiže mnogo dobro. Mnogo dobro. Jedan od ljudi čuo je, sa drugoga tamo u mjestu, kako se oko njega okupljaju mase. Mnogi ljudi. Pa je volio i on, pa se oko njega okupljaju. Pa je otišao ovdje zatravi recept. Koliko im je dao budu u njegove blizini kaže kako si ih pridobio kako si ih kupio kaže bi da delaš bila semeni besplatno džaba nisam mi ništa dao kaže ja ću mora da budem na tvome skupu da vidim kako si ih pridobio kaže budi pa sjedio je na skupu i tako razgovarali su bilo još mnogo tih. pa je u jednom momentu imao neku potrebu pa je zatražio sluškinju zvao je da mu dođe sluškinja da mu donese Pa su ga obavijestili da je sluškinja sklopila oči da spava. Pa on kaže Allah joj sklopio oči od šara, od zla. Pa Allah je pomogne da nagleda uzla. u zlo. A ovaj sedi pred njega. Kaže zove mi sina. Nek mi dođe sin da mi donese to što mi treba. Kaže zauzaj ti jednačina. Kaže Allah ga zauzeo pokornosti. Allah ga uputio na pokornost. Kaže ja sam bio tu pa sam se nasmijao. Pored njega sam sjedio, on se okrenuo meni, vidio me kako se smije, pa kaže Allah te obradova u pa se vazba smio. I tako je to stigao, blizinu tih ljudi. Kod koga god nešto vidi, on dovi njemu. Želi mu to dobro. Tako je dakle postigao, postigao blizinu jeli, tih ljudi. Zato dakle treba ljude savjetovati, i govoriti i obraćati im se blagim riječima. Zatim četvrti uvjet. Četvrti uvjet jeste da ono o čemu savjetuješ druge bude izgrađeno na znanju. Bude izgrađeno na znanju. Da znaš čemu savjetuješ druge. Da to bude izgrađeno na znanju iz Allahove knjige ili sunneta Allahovog poslanika alihi salatu sam ili životnog iskustva. U kojem je očito jasno dobro. Ne možemo govoriti i savjetovati, pogotovo govoriti o Allahove vjeri i savjetovati ljude o Allahove vjeri neznanju. Moramo dakle imati dokaz za ono što govorimo. Allah subhanahu wa ta'ala naređuje Muhammedu sallallahu alaihi wa alaihi wa sallame svome vjerovjesniku poslaniku da on na takav način poziva Allahu i da obznani, da se na takav način mora pozivati Allahu savjetovati o Allahoj vjeri. Kada kaže u 108. ajtu sure Jusuf Kul hadihi se Ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, Rasul Muhammad wa moj put na kojem pozivam Allahu jasno sa znanjem, ja i onaj kojim sledi. Pa ukoliko tvrdiš da slediš Allahov poslanika, da ga prihvaćaš za poslanika Allaha i da ga slediš, da si njegov sledbenik, onda na ovakav način treba da savitješ ljude i da pozivaš ljude jasno sa znanjem. Na ovo se ne dovezuje peti uvijek savjetovanja da poznaješ stanje čovjeka kojeg želiš posavjetovati. Da poznaješ stanje čovjeka, da znaš što mu treba. Pogotovo ukoliko ti se insan ne povjeri, moraš dakle da znaš da ispitaš njegovo stanje. Šeh Muhammed ibn Salih elusemina Rahimehullah tjela u komentaru ovog 108. ajta sure Jusuf vraća se na riječi ala desire jasno sa zdanjem. Šta znači je? Pozivam Allahu jasno saznanjem Pozivam Allahu jasno saznanjem Ono što govorim drugima To moram dobro da poznajem Da u to budem objeđen Zatim Drugo da jasno poznajem Stanje onoga koga pozivam Koga savjetujem I treće je da znam metodu s kojim ću ga pozvati hm. Pozivati u Allahu vjeru nije lahko Da skinem samo sa sebe Ovo su ne Dakle peti uvijet je taj bio To poznajemo stanje onoga koga savjetujemo Šesti uvjet, da ispitamo vijesti o njem. Možda ulazi, dakle, ovaj peti uvjet. Da ispitamo vijesti o njem. Dođe brat, dođe sestra. Ah. Znaš što se priča čaršijom. Taj, taj uradio to i to. Gluho i čoravo bilo. Ja Taj, ta uradila to. Nije moguće. Moje, jes, pričas i ti odmah. Prvi susret s njim, zaustaviš ga po strani pola sahata Čovjek te fino sluša iz Edeba i kaže, Sinko, ti si zamijenuo mene s nekim. Hm. Treba provjeriti vijest ili oh. insano. Zato nam Allah naređe u 6. sure Al-Huđurat. Ja l-ledine amenu, in dža'ekum ja fasi'kum bi nebe'in fetebe'jenu, entusibu qavmen bi djehaletin fete'spihu, ala ma fa'altum radi min. O vjernici, ako vam dođe nekakav nepošten čovjek sa vješću, vi je dobro provjerite, Da ne ste drugima u neznanju učinili nepravdu, nasilje, pa se onda zbog toga kajali. Treba porovjeriti vijesti o dotičnom. I sedmi uvjet tako? Sedmi uvjet jeste da se savjetuje na samo tajno. Ne pred svima. Da se savjetuje na samo tajno, ne pred svima. Jer je cilj da se dotični popravi, da se mahane manjkavosti kod dotičnog odklonu, a ne da razat kriju svima onda pogotovo teško je očekivati da se dotični popravi. Dakle, sedam uvjeta. Da iskreno savjetujemo, da ono čemu savjetujemo druge mi radimo, da savjetujemo blagim riječima, da ono čemu savjetujemo budemo na jasnom, da to bude izgrađeno na zdanju, zatim da poznajemo stanje onoga koga ko savjetujemo, da preispitamo, dakle, provjerimo vijesti o njemu i da ga savjetujemo tajno, ne pred svima. Zatim kaže Allah poslanika alihi salatu salam, dalje, I da ataseta hamid Allah Fesemithu Kada kihne pa se zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala Proučimo dovu. Prouči dovu Dakle u ovom hadisu jasno se kaže A i u drugim brojnim hadisima se pojašnjava Taj propis Ali ovaj hadis je dovoljan Kada čovjek kihne da treba reći Alhamdulillah Kada čovjek kihne Treba da se zahvali Allahu Na blagodati kihanja a ne dakle kako je kod nas prošireno i običano na zdravlje pismaca zdrava su djeca i ja a medicinari, doktori bolje znaju dakle što se dešava u čovjekovom organizmu kada treba da kihne kažu kada ne bi kihnuo da bi umro tako kažu kada ne bi kihnuo dakle koliki pritisak kada ne bi kihnuo da bi čovjek umro da ne kihni U takvog stanja da bi čovjek umro ili dakle, imao ogromne posljedice. Zato je preporučeno da se kaže Alhamdulillah. Da se čovjek zahvali Allahu što ga je održao u životu. Dakle i da ata se fahamid Allah. Kada kihne pa kaže Alhamdulillah proučimo dovo. Proučimo dovo. Iz ovog, a i drugi hadisa se zaključuje da ukoliko kihne pa ne kaže Alhamdulillah da mu se nauči dovo. A dova koja se uči jeste kella, Allah ti se smilovao Allah ti se smilovao Dakle onaj koji kihne kaže Alhamdulillah ti koji si ga čuo trebaš da mu kažeš Allah ti se smilovao Allah ti se smilovao ko ne može da zapam ti na arabskom I također ima dova koju on treba da uzvrati nama Ali hoću da obratim na ovo jeli, pažnju Ukoliko ne kaže Alhamdulillah Ne se dova Ne se dova Jer je došlo kod Bukhari i kod muslima u jednom hadisu. Hadisu Anesha Ibre Malika, radija Allahu talam, da su bila dvojica ljudi pred Allahovim poslanikom, alihi salatu osalama. I oba dvojica su kihnuli. Allah je dao da su oba dvojica kihnuli. Pa je Allahov poslanika, alihi salat, sam jednom rekao, jer hamu Allah ti se smilu, drugom nije. Pa ovaj kome nije. Allahov poslanika, alihi salat, sam praučio dovu, našao se kao uvriđen pa pita zbog čega Allahov poslanče njemu, a ne meni. Pa kaže on kada je kihnuo se je zahvalio Allahu Atinis On kada je kihnuo Rekao je Atinis Također u hadisu kod imama muslima hadisu Ebu Musi Al-Ašari radijallahu tali On stoji da je rekao Allahu Poslanika alihi salatu sallam Kada neko od vas kihne I zahvali se Allahu pravučite mu dobu Ukoliko se ne zahvali Allahu Nemojte mu učiti dobu Pa islam učenje se razilaze Ukoliko na skupu kihne tamo neko ja ga ne čujem. Da li mi je obaveza da mu kažem irhamuke Pa jedni kažu ukoliko nisi čuo, nije ti obaveza da mu kažeš dok drugi kažu ukoliko nisi čuo da je rekao alhamdulillah, si ga da je kihnuo. Ali zbog udaljenosti nisi ga upuo, čovjek kako glasno kihne, tako glasno i da kaže alhamdulillah, zbog udaljenosti nisi ga čuo. Ali znaš da čovjek kada kihne da će reći alhamdulillah, se zahvaliti Allahu. Znaš, bio se nekada u njegovoj blizini kada je kihnuo pa rekao je alhamdulillah, dakle uobičajeno. zna je da će taj reći, tada dakle trebaš da mu kažeš jerahmukeluh. Jerhamukeluh. I ostavi dakle razilaze se da li je obaveza za svima nama kada bi neko ovdje kihnuo, da li smo svima dužni da mu kažemo? Prvi hadis od Nesaib ibn Malika, bilježi Buharija i muslima drugi hadis od Abu Musa al-Asari, bilježi Imam Muslim. Dakle Da li, li svi mi treba da mu kažemo Allah ti se smjelova ili dovoljno da neko od nas kaže. Allah najbolje zna dakle obaveza je svima nama. Zbog hadisa Allahu voli kihanje a prezire zijevanje. Kada neko od vas kihne i zahvali se, Allah obaveza svakog onog koji ga je čuo jeste da mu, da mu prouči dovolj. Zatim nakon toga kaže Allah u alihi alaihissalatu wasalam, Ida merida fe udhu, kada se razboli obiđi ga. Kada se razboli obiđi ga. I sigurno tvoj odlazak njemu, kada je prikovan za postelju, dakle ovdje se misli na bolest koja ga prikuje za postelju. Ne, dakle, poli ga nešto malo, izlazi iz kuće i miješa se s nama, zbog čega da ga obilazim, ne. Ovdje se dakle misli kada oboli od bolesti koja ga prikuje za postelju. Ne može da ustane sam postoje, le može da izlazi iz kuće tada da, dakle treba da ga muslimani objelaze zbog te njegove bolesti kada se razboli, obiđi ga i zasigurno koliko ga obiđeš u takvom stanju kod kuće ili u bolnici ha, vaše odnosi će se učvrstiti zasigurno znaće da ga nismo ostavili i u takvom stanju kada ga mnogi ostavi ti brat musliman koji si stajao zajedno s njim u safu dok je bio zdrav i sada ga dakle ne zaboravljaš, ne ostavljaš zajedno si s njim u bonci, ideš da ga posjetiš i ovakav je propis svejedno da li on bio svjestan našeg dolaska i našeg prisusta ili ne dakle bio u komi ili bio svjestan našeg prisusta našeg dolaska, naše posjete ili ne, treba ga obilaziti narošte ukoliko čovjek boluje kod kuće jer naš Obilazak bolesnika nije samo podrška njemu da se bori sa svojom bolešću, već podrška i njegove korodice. Su osjećanje s njima, da znaju da smo i s njima. Pa dakle, zbog toga se odlazi muslimanu koji je bolestan svejedno, bi on svijesta našeg dolazka ili ne. Ali došlo je u hadisu Đabira ibn Abdelah radijallahu anhuma da je bio bolestan, da je obolio, da je bio u besvjesnom stanju, pa je došao Allahov poslanika alihi salatu sam jebu vekr, došli su pješice i Allahov poslanika alihi salatu sam se abdestio i nakon toga prosuo jeli vodu od abdesta po džabiru, pa je džabir došao u sebi. Pa je džabir ibn abdillah došao u sebi. Pa iz ovog hadisa se može dakle, izvući također dokaz da treba obilaziti bolesne muslimane koji su pod aparatima u besvjesnom stanju, u komislično. I Dakle na kraju rekao je Allahu poslaniku alejselatu sam poslan, kada umre isprati ga kada umre isprati ga isprati ga na drugi svijet budi zadnje trenutke s njim uči dovu za postojano s njemu u kaburu kada će biti pitan ko ti je gospodar ko ti je poslanik koja ti je vjera Bila. dakle te zadnje trenutke također provedi s njim otiđi konja i mu dženazu Kada se kaže isprati ga misli se dakle da mu se klanja dženaza Ako se u mogućnosti da se isprati do mjesta gdje će biti ukopan Onda dakle i to je lijepo Jer je došlo u hadisu Abdullaha ibn Omara Radijallahu anhuma Da onaj koji isprati muslimana do mjesta gdje mu se klanja dženaza I klanja mu dženazu da ima nadradu jednog kirata Ako ode dalje Klanjamo dženazu pa ga isprati do mjesta gdje će biti ukopan i prisustuje njegovom ukopu sve dok se dakle ne ukopa, da će imati nagradu dva kirata. Pa su ashabi upitali Allahov poslanika a.s.a. šta je to kirat? Spominješ jedan, dva, šta je to? Jedan kirat, dva kirata, pa je rekao kirat je poput brda Uhud. Nagrada velika koliko je veliko brda Uhud u Medini. Oni koji su bili na Hadžu, ili koji su bili na umri u Medini znaju koliko je vrda uhud da odeš muhlimanu i da mu klanjaš džanazu dobivaš od Allah subhanahu wa ta'la nagradu selap koliko je veliko vrda uhud a da ideš još dalje i da ga ispratiš prisustuješ njegovom ukopu spuštanju, kaboru, zagrtanju jel potpuno dok se potpuno ne zagrne i učiš dovoljno za postojanost u kaborskim pitanjima imaš nagradu dva vrda vrda uhud 14. I da do 48 visina. Ja, 8 kg. 8 km. Dužina. Brzo uhod. Njum da 16 ako klanja ženazu i odeš ispratiti. Dakle. je. Jes. Dakle ovih šest prava, ovih šest prava trebali bismo Voditi računa o njima i ispunjavati ti šest prava svakog muslimana. Svaki je musliman kod nas ima tih šest prava. Dakle, kada ga sretnimo, da ga odmah poselamimo, kada nas pozove da mu se odazovemo, kada zatraži od nas savjet, ukoliko smo od savjeta sposobni da damo savjet, da ga posavjetujemo, ukoliko kih ne, u našem prisustvu vidimo ga, jeli pa svejedno da li, rekao, da li ga mi čuli, da je rekao alhamdulillah ili ne, ali znamo da dakle govori, da se zahvaljuju Allahu subhanahu talim na toj blagodati jeli trebali bi smo ovom proučiti dobu, Allah ti se smilovaju i kada se razboli da ga obiđemo dakle muslimani trebali bi obilaziti svoje bolesne u bolnici, kod kuće u dom staraca također jeli te muslimane i kada umre da ga ispratimo Dakle, zadnje trenutke da provedemo da provedemo s njim, da ga ispratimo do mjesta njegovog ukopa i mjesta njegove, njegove dženaze. Također u svemu ovome, o posjeti bolesniku, govori brojni hadisi, brojni hadisi. I prošli puta, kada smo govorili o vrijednosti namaza u džematu, spominjali smo da, kada čovjek čini jedno dijelo, treba obi da se upozna šta sve sa tim dijelom može da namijeti. Na naumit sa tim jednim djelom a da postigne ogromno dobro kod Allaha subhanahu wa taf pa je došlo u hadisima Allahov poslanika alihi salacom da onaj koji ide da posjeti bolesnika sve dok ide do njega i dok boravi kod njega i vraća se kući da se nalazi u jednoj džananskih vašći ukoliko ode posjeti muslimana ujutro, bolesnog muslimana ode mu posjeti ujutro meleki donose salavat na njega sve dok naomrkne ukoliko otiđe na večer, Jeli da posjeti svoga brata muslimana koji se razbolio, meleki donose na njega salavat sve dok ne osvani. Pa dakle kada ideš a uđiste blizu, tako dakle, takvih mjesta, kada idete da obilazite muslimane, nanijete sveto, da se nalazite u Đurmanskoj bašti, da također jeli tražite, molite Allahu da spusti svoje meleke da traže salavata za vas, jeli salavate na vas i jeli slično. I također kod jeli klanjanja dženaze, jeli ko klanja jeli određeni broj muslimana kada klanja muslimanu džanazu jeli, koji ne čine širka koji ne čine jedan bit širka da, ako Bog da, jeli, bit ćemo oprošteno i slično tako dakle, vodite račun o ovih šest prava ovih prava je mnogo ali zašto je spomenuto ovdje u hadisu šest, Allah najbolje zna Allah najbolje zna, možda je dotična situacija kada je citiran ovaj hadis zahtjevala da se posebno ukaže na ovih šest prava Dakle, ovih prava je mnogo, naćemo brojne druge hadise, brojne druge hadise. Allah najbolje zna da li po pitanju nečega drugoga došli su ovoliko brojnih hadise. Upravo zbog toga što treba da postoji ljubav među nama, prijateljstvo, radska veza, prijateljska veza, suosjećajnost. Upravo zbog toga jer nema napredovanja islamu i muslimanima ukoliko budemo podvojeni, ukoliko budemo raštrkani, ukoliko budemo pacijekani. سبحانك الله ومن بحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستكر كتب